То був наш друг і однодумець. 14-літнім підлітком його вивезли німці з Кіровоградщини на роботу до Німеччини. Миколині поневіряння скінчилися, коли його всиновило російське подружжя Шаригіних. Згодом родина переїхала до Англії, де хлопець отримав добру технічну освіту. Працював у фірмі, що торгувала електронікою з усім світом, в тому числі і з соціалістичними країнами. Йому нерідко доводилося бувати в Польщі, Угорщині і навіть у Москві. Ось тут на нього і поклало око відомство Андропова. Миколу заарештували, буцімто за шпигунство на користь Англії. Але невдовзі з'ясувалося, що його хочуть зробити радянським шпигуном в Англії. «Ні, цього не буде», – з обуренням відповів Микола. «Англія дала мені все – освіту, працю, будинок у Лондоні». Там я став шанованою людиною, це моя друга батьківщина, і я завжди буду її вірний. Ну, тоді вам доведеться з десяток років пожити на тюремних харчах. Ми вас арештуємо. За що? За зраду батьківщини. Але я не був громадянином Радянського Союзу. Мій перший паспорт англійський, кого я зрадив? От-от, саме тоді, коли ви отримували англійський паспорт, ви зрадили радянську державу. Як тільки вам виповнилося 18 років, ви мусили прийти в наше посольство і отримати радянський паспорт. І, між іншим, відразу ж вступити в радянське військо. Ви дезертир. Але я на той час був усиновлений подружжем англійських громадян. Як видно, колгосне поголів'я складається не лише з бичків, Ось і мене ви до нього зарахували, а я, між іншим, людина. Проте все виглядало простіше. Після того, як вербування в шпигуни зірвалося... Миколу вже не можна було відпустити в Англію. Йому лишався тільки гулах. Одного разу до кімнати, де тривав допит, владним кроком увійшла людина з випищеним, але хворобливим обличчям. Впритул, наблизившись до Миколи, невідомий тицьним пальцем йому в груди і з нотками роздратування запитав. «Оце він?» «Так точно», – виструнчившись з острахом, прошепотів слідчий. «Ну що ж», – не приховуючи сарказму, мовене незнайомий. «Гадаю, за нього англійська королева війни з нами не почне» Обернувся і вийшов геть Так Миколі Будулаку Шаригіну було оголошено вирок Бо то в кімнату слідчого заходив не хтось інший, як у самогутній шеф КДБ Юрій Андропов Багато приємних годин ми провели з Миколою в задушевних бесідах Він був прекрасним співрозмовником Добре, що нам випало місяців зодва пораювати в лікарні. Будулак майже відбув свою каторжну десятку і готувався до виїзду в Лондон. Ми разом відшукали Чорноволову Криївку, читали й перечитували його листа до мене. Шкода, що мені не вдалося зберегти цей незвичайний людський документ. В'ячеслав писав про те, що після арештів 1972 року гебісти їх запевняли. «Відтепер в Україні років на 10-15 запанує спокій». Та не минулої чотирьох, як з'явилося УГГ. Він повідомляв, що провів відповідну роботу серед політв'язнів, аби шукали підходу до мене. Адже ж я людина іншого життєвого досвіду, ніж вони. І, до речі, інвалід війни. Єдиний інвалід війни серед дисидентів. Було чимало добрих слів, звернених до мене. На жаль, я не був знайомий із Чорноволом. Нас розводили тюрми і концтабори. Познайомився вже тоді, коли повернувся з Америки. 31 березня я оголосив друзям, що з 1 квітня кидаю палити. Нас не купите, Миколу Даниловичу, ми пам'ятаємо, що таке 1 квітня. Ото не роздавайте тютюн, він ще вам згодиться. Курив я з 16 років, часом викурював по дві пачки на день. Мене душив немилосердний кашель. Я десь згадував, що накашляв двобічну пахову грижу. Вже радився з хірургом-скринником стосовно операції Але ж треба було усунути саму причину грижі Що завтра, перше квітня, я навіть не подумав Просто так збіглося Але марно чекали Осіпов і Будулак, що невдовзі побачить мене з тигаркою в зубах І вже не закурив ніколи Серед подій, які сталися зі мною, на 19-й зоні особливо запам'яталася Вельми прикра. Гебісти повідомили, що Бердник після свого арешту видав нашу спільну криївку, про яку знало троє – сам Бердник, Раїса та я. На цій підставі мені погрожували переглядом справи. Я, мовляв, мушу готуватися до смугастого бушлата. До цієї погрози я поставився доволі спокійно. Я добре пам'ятав, що зберігалося в цій криївці. Там не було нічого загрозливого ні для мене, ні для Бердника».